Тюлені і морські леви. Тюлень і морський лев – морські ссавці. Ці хижі тварини полюють на рибу і морських птахів – пінгвінів. Ластоногі на сушу виходять лише для відпочинку, розмноження та линяння. Морські леви пересуваються на своїх кінцівках-плавниках. Тюлені так не можуть. У самців морських левів густе хутро навколо шиї. Самки ластоногих савців годують своїх малят молоком. Воно надзвичайно поживне. У ньому дуже багато жирів. Завдяки цьому малюки швидко ростуть. Тюлені ловлять свою здобич під водою, а потім виринають на поверхню, щоб з'їсти. Самці морських слонів – найбільші тюлені у світі. Вони отримали свою назву за дивні роздуті носи. Схожі на коротенькі хоботи. Скринька фактів. Байкальський тюлень – це єдиний вид прісноводних тюленів. Колонії морських левів іноді налічують до сотні тисяч цих тварин. Тюлені-монахи – це один з видів ластоногих, які пристосувалися до життя у тропічних теплих водах. Вугор ти можеш помилково вирішити, що вугор – це змія з довгим гнучким сплюснутим з боків тілом. Але насправді це риба. Так само, як і в інших риб, його тіло вкрите дрібною лускою, і він має маленькі плавники для плавання. До періоду зрілості – 4-7 років – річкові вугрі живуть у верхів'ях річок і озерах, Америки та Європи. Для розмноження пливуть на нерест в Саргасове море біля Бермудських островів. Личинки вугрів переносяться океанічними течіями на північ. Після перетворення на дорослих риб через три роки заходять у прісну воду, повертаючись назад до своїх рідних річок. Муреновий вугор виростає до 3 метрів завдовжки. Він ховається в норах серед скель. Випливає тільки вночі. Мурена живиться молюсками, рибами, але здатна напасти і на людину, якщо її потурбувати. Південноамериканський електричний вугор живиться маленькими рибками. Він паралізує їх ударом електричного струму. Електричний розряд настільки сильний, що може вразити і людину. Скринька фактів. Молодих вугрів називають личинками. Відомо більше 600 видів вугрів, які живуть у солоних і прісних водах. До ставків через греблі прісноводні вугрі переповзають по росяній траві.